Kaixo Paula, non zaude? Kaixo Ariz, hemenago plazan eta zu? Ni ere plazan nago. Abaiz, eta non zaude ba? Etzutut ikusten. Plazaren erdian nago. Erdian? Ba barkatu baina. Baina zer? Ba, hori, ni antzokiaren aurrean nago eta hemen ez dago inor. Itxaron, tranbia nira aurretik pasatzen ari da. Non zaude tranbiaren atzean? Tranbia hemendik da tranbia pasatzen. Non zaude zu? Hemen txe ba, ondoan, ezkerrean, eskuinean ibaia dago eta aurrean errepidea. Zu errepidearen beste aldean zaude? Itxeron hor, zebra bidea horra dago eta ni joango naiz. Itxaron piskada, Paula. Uste dut ez gaudela plaza berean. Ez zaude are atza plazan? Ez dakit nola duen izena? Tira ba, ez anolakoa den? Boro bile eta ondia da? Inguruan etxe modernoak eta altuak daude, baina nire atzean eraikin klasikoa dago, jauregi bat edo. Kalearen bukaeran kristalezko eraikin altu badago. Bueno, etxe horratz bada eta gainean grúa badago. Plazan ezin dirakotsak sartu, oinezkoentzat da eta iturri badauka erdian. Iturri hautxi samarra gainera. Da inguruan lorategia dauzka eta itxoin itxoin. Iturria, lorategiak, oinezkoak Ah, badak inoan zauden. Are atza plaza gara, arriaga antzukiaren parean. Ez plaza horretan. Ara, ta zer egingo dugu, seguru bilboko beste puntan zaudela. Lasai, zazpiron da berrogitan bar metrora gaude eta bizikletaz segituan iritsiko naiz. Zukorritxaron, ados? Konforme, hemen egongo naiz. Gero arte. Orain arte bai.